El mes d'agost ha trencat la tendència dels darrers mesos i la taxa d'atur ha tornat a repuntar. En concret, la llista d'aturats a Tiana ha crescut en 27 persones provenents principalment del sector serveis, arribant així al 9,6%. Tot i l'augment, la nostra vila continua dins dels pocs municipis del Maresme, amb una població aturada per sota del 10%. Cal tenir en compte que la mitjana de taxa d'atur a la comarca arriba al 15,6%, unes dècimes superior a la mitjana de la província de Barcelona i a la del conjunt de Catalunya. És per això que des del Servei d'Ocupació i Inserció de Tiana i Mungat han precisat que no es poden valorar les dades en àmbit local. De fet, la cap del Servei, Ana Jiménez, ha explicat que s'està vivint un moment molt complicat perquè des del Servei d'Ocupació no generen cap lloc de feina com a conseqüència dels moments tan difícils de recessió que estan patint les empreses i, per tant, s'estan centrant en gestionar les polítiques actives que posen en disposició la Generalitat de Catalunya bem que aquests dispositius que són molt útils en moments de, de crisi de previsió del territori i així, doncs, eh, resulten potser insuficients del tot quan hi en sonna més tan forts ara els nostres departaments no es dediquen tant a fer previsions per millorar el currículum o per fer perfils professionals, sinó que sobretot el que ens dediquem a fer és des de tramitar subvencions fins a explicar totes les prestacions que hi ha. Segons les dades analitzades per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, aquest increment ha afectat més a dones que a homes i a tots els grups d'edat menys el col·lectiu de joves d'edats compreses entre els 16 i els 24 anys. La tècnica d'Ocupació però en A Xménez ha donat una explicació a la reducció d'atura en el grup de joves, un dels que tradicionalment en surten més perjudicats una línia de finançament de formació específica per joves de 16 a menors de 25 anys, val, que és el programa Format, i que podria ser que, quan que entressin en polítiques actives, tot aquest col·lectiu deixessin d'estar comptabilitzats a l'atur, malgrat que sí que estiguin aturat. Qui primer surten expulsats del mercat laboral són les persones més susceptibles, és a dir, gent sense formació, dones, joves, joves sense formació i persones immigrants. Les dades analitzades per l'Observatori de Desenvolupament Local també indiquen Ca de les quatre principals activitats que experimenten una pujada de la desocupació, les dues primeres són el sector de serveis, educació i Comerç. Radio Tiana, Serveis informatius.